що німці до цієї справи ставляться дуже обережно. Після обіду мені німецькі урядники ставили низку запитань. Наприклад, звідки ми те, що я їм оповідаю, знаємо? Чи ми маємо свою розвідку і контррозвідку? Відповідь моя була коротка, що я не уповноважений про ці справи говорити і сподіваюся, що вони мене зрозуміють, і для Бандери і його родини дозволять заробити документи. А що ж у цей час відбувалося в Мюнхені? Зрешті Степан Бандера весь час був насторожі. Не ходив без зброї, тут йому могло стати в пригоді, що він був, як уже згадувалося, лівшею. Його завжди супроводжували один-два охоронці. І все ж постійне усвідомлення небезпеки притупляє госторотові відчуття. 15 жовтня 1959 року. Степан Бандера зібрався поїхати на обід додому. Охоронця десь не було. Бандера не став його чекати, але попросив секретарку поїхати з ним на ринок і допомогти зробити деякі покупки. З ринку Бандера вже сам поїхав додому за адресою вулиця Крайтмера. Будинок номер 7 Завів машину в гараж, відкрив власним ключем двері в під'їзді будинку. Через кілька секунд почувся крик, який змусив сусідів виглянути з дверей. На сходах лежав чоловік, якого вони знали як мешканця цього будинку, Степана Попеля. Поруч з ним лежала сумка з помідорами. Через два роки вбивці пам'ятатиме, що помідори були червоні. Дітям їх їсти не довелося. Бандера був без свідомості, але ще живий. Помер по дорозі до лікарні. Перший діагноз був пролом підстави черепа в результаті падіння. Але чого він упав? Може так, як і в випадку з гребетом, було б встановлено параліч серця? Ми вже говорили про те, що в дитинстві Бандера хворів нервматизм, отже повинен бути мати хворе серце. Лікарів зацікавило невелике поранення на верхній губі. Звідки воно могло взятися? Зрештою, було проведено відповідний аналіз і виявлено в організмі синильну кислоту. Сумнівів не було вбивство. Вбивство організоване московськими спецслужбами. Наступного дня провід Зече ОУН видає таке повідомлення. З великим смутком і глибоким болем повідомляємо членство ОУН і всеукраїнське громадянство, що 15 жовтня 1959 року о першій годині дня згинув з ворожої руки великий син українського народу, і довголітній керівник революційної боротьби за державну незалежність, голова Проводу закордонних частин Організації українських націоналістів, пан Степан Бандера, народжений 1 січня 1909 року, член Української військової організації з 1927 року, член Організації українських націоналістів – з 1929 року член Крайової екзекутиви ОУН з 1931 року, а згодом до 1934 року її провідник і одночасно Крайовий командант УВО. Та з 1933 року член Проводу організації українських націоналістів. Голова Проводу українських націоналістів з 1940 року. Голова Бюро Проводу всієї ОУН з 1945 року. Довголітній в'язень польських тюрем, засуджений на кару смерти, замінену на досмертну тюрму, та в'язень німецьких тюрем і констоборів з 1941 року. О 194 роки. Похорон у Мюнхені 20 жовтня 1959 року о 9 годині. ЗАУ служба Божа в церкві святого Івана Христителя при Кірхенштрассе 15. Павнахида і Похорон на Франгоф. Жалоба триватиме два місяці. І від 15 жовтня до 15 грудня 1959 року.